alla och välkomna till ett nytt avsnitt av Tommy, Filman, Niklas och Emilio Spinetti. Hej hej. Jag fick tyckat efternamn. Ja. Varje inledning ska ha en originell inledning tycker jag. Det här var det ja. originellaste jag kunde komma på. Ja, det behöver inte vara jätteoriginellt. Var det lite annorlunda? Bara jinxar den lite. Nej, okay. Välkomna till avsnitt 70. Odra till med någonting. 74. 75. Nej, 75. 75. 75. Vi är eh, ja, 75% procent in mot eh, avsnitt 100. <laughs> Smaka <laughs> på den. Och vi spelar in idag så är det faktiskt 11 september. Har ni några feelings för det där? Några funderingar? Ja, jag missade Anna Lindspecialen på morgon. Det är alltid jag vet. Ser om World Trade Center, Oliver Stones. Det har inte sett. Nej, jag har inte sett det. Det, heller. <laughs> det ska, inte, ska inte vara så bra tyvärr. Jag såg slutet förstås när jag gick på tv när jag råkade sappa förbi den. Jag kan rekommendera... Spoiler-varning! raser. <laughs> rasar. Nej, oh <laughs> Men jag kan rekommendera Paul Greengrasses um, United 93. Uh, flygkapningsfilmen då, som handlar om det här planet som inte... Den ska, att... ska vara bättre. Ja. ja, den är jättebra. Den är Lite obehaglig. Ingen film man ska se när man ska ut och flyga. Tommy. Tommy. <laughs> ah, nej, jag, jag brukar värma upp med den filmen faktiskt. Som jag ska jag har ju, jag... Det kan inte bli värre än det här. Det är det värsta jag har väl liksom. <laughs> jag vet inte om några lyssnare kanske har missat det. Men varje gång jag ska ut och flyga så brukar jag se någon slags best-off liksom, flygkapningsfilmer. Och, <laughs> eh, flygkraschar på Youtube. Som du inte är nervös nog. Liksom. Precis. Jag röstar fortfarande att vi ska lägga upp de där videorna på dig när du sitter på ett flygplan och lägger dem på Facebooket. Nej. <laughs> Materialet finns. Vi är hungriga låtsam. Vi är bara någon minut in och vi börjar redan hålla på att tipsa filmer fram och tillbaka. Filmtisset slänger iväg. Det känns som att det var jättelänge sedan vi, vi hade ett avsnitt. Hade vi något i förra veckan? där du Ja. Ja, jag vill. Vi pratar väl om... Eh... Ja, i alla fall. Eh, vi, det är kanske därför vi har kommit så bra i placeringen som Sveriges bästa podcast. Ja, röstningen på Daytona, Svenska Porrörepriset, är ju avslutad och resultaten publicerade. Och det gick rätt så bra för oss, måste jag säga. om jag, Man får liksom så här tuta sin eget horn. Ja, men verkligen. alltså När man ser vilka konkurren äh, konkurrenter man hade. Vi, jag lyssnade på en podcast som hade en röst mer än oss. Som heter Svampodd. Vi kan inte ha ett mm. stort community. Jo, mm. no, jag var inne och kollade på deras hemsida också. Det var jävligt uh, nice. Men uh, det jag är mer imponerad över är en röst ifrån. i Vi var ju som bekant, tänker jag säga, nominerade i två kategorier. Bästa kultur och nöje och Sveriges bästa podcast. I Kultur och nöje kom vi på 16 plats. Vilket jag tycker är jävligt bra. Och... Och in, inte lika bra i Sveriges bästa podcast. Dock var vi en röst ifrån eh, tankesmedjan. Mm. En mm. av eh, mina personliga favoriter. Så det var jävligt kul. Barnpodden Jag snodde ju plats, två platsgängar över oss liknande. <laughs> Är det någon som har koll på den? Nej. <laughs> Nej, vi har inga barn. Så kanske... Baby Radio kom på plats nummer 21. Ja, ja det finns en Men... marknad där. Ja, vi kanske ska sadla om. <laughs> kan ju säga att vi fick dubbelt så många röster i båda kategorierna mot vad vi kammade hem förra gången vi var med. Så, så vi har ju växt. Tack så jättemycket för det. Ja, vi vill tacka så jättemycket för alla som har röstat. Jag antar att min röst inte räknas som 61 stycken, så det måste ju vara fler där. Ja. <laughs> så, jag vet, jag så jättemycket för alla som ja, verkligen, har... Verkligen, det är jättekul. Mm. Ja, det är kul att alla är så positiva. Dock, eh, alla är inte jätteglada. Uh -huh. Efter förra avsnittet har vi fått ett äh, lyssnarmail från en som kallar sig LL. som ja, Hon skriver. Hennes skriver kanske. Hennes skriver. Ja, men jag, har, jag, <laughs> <laughs> jag har fått lite kännningar av att det här är hon... bra av, avslöjande källor. Nej. <laughs> ingen Snowden på det alltså. Hon skriver. Ja, det är en hon. Det är en hon. <laughs> Gud, vad irriterad jag blev. När jag lyssnar på er podd angående Now You See Me. Jaha. Som att filmen han skulle handla om tuffa tricks. Den handlar om hämnd. Och det är ju intressant för att Tommy, du har ju eh, sagt flera gånger hur mycket du gillar hämndfilmer. Men såg du det här som en hämndfilm? Jag såg inte det här som en hämndfilm förrän eh, vi fick det här mejlet. Då började jag tänka till lite att alla de här magiska tricken, det är kanske bara liksom då dår för att det här är egentligen en hämndfilm. Vi... Kommentar. Ja, jag vet inte. Det är filmen verkligen säljer sig in på. Det gör den ju verkligen inte. Förlåt, eller du var fel. Jag Och så går vi vidare. Hon säger också, minst knappt inte vad Emilio klaga på, men han nämner i alla fall inte ett enda exempel. <laughs> Ursäkta, det är ju allt jag gör. Hela jävla recensionen är ett exempel. Nej, kan men du alltså, om det här med, med, med, med, alltså med hemdfilm håller jag verkligen inte med om. För att det är liksom... I sådana fall blir det ju liksom... Ja, hur ska man inte spoilera men eh... Jag kan tycka att hämndgrejen eh, eh, has hastas fram på slutet. Precis. Det är liksom, det, det själva filmen handlar ju inte om det. Slutet gör det. Mm. Det, det blir ska... ju det blir en förklaring till filmen. Det kan men ju det ha, det kan... filmen handlar om det. Den kanske har ett omskningsvärde nu när man ska se om den där. nästa... <laughs> Ser från ett annat perspektiv Precis, nästa, nästa vecka blir det en recension om När vi ser min som hemdfilm mm. Men jag, uh, tänker på att det, det, jag är ännu mer intresserad Med vad som skrev LL säger du, kan det vara regissören Louis uh, Letheer <laughs> <laughs> <laughs> Eller kan det vara din syster Linnea Lundqvist kan ja, nu har det hängt ut tillräckligt människor ja, <laughs> Ja men, ja, fan. Ja, nej, men ja. Det, det, det, det köper jag verkligen inte Att det skulle vara en hämndfilm Förlåt men det gör jag inte eh, Och sen det här om att den inte handlar om trick Jo det gör den faktiskt För det, alltså, och det Vi pratar om ju inte att det <skratt> använder en alltså, storygrej Och det är klart det inte gör Men när hela filmen jag försöker att inte slänga mig med så amerikaniserade ord. Du vet att Sjöberg sitter och drar sig i ja, pukhus ja, pu ja, pu ja, när jag gör det. det. Men när hela filmen featurear sådana otroligt <laughs> stora liksom hela tiden. Jo, då handlar det om tricks. Och det blir bara tråkigt. Um, sen, nej som sagt, det, det är ingenting med storyn nu. Liksom, det är bara jävligt tråkigt att kolla på. Och det är det vi pratar om. Um, så LL nej. Jag tog det med som en så här schysst. Fyra, fyra bästa kompisar hänger lite. påminner lite om mina egna kompisar. Springer upp och gör high five. Vad du upp? Jag såg om best off faktiskt på den filmen. Får inte alls för länge sedan. Bits upp till en kompis till mig. Mm. Vad tycker du om det? Det spännande. Ja. Det var, det var bra. Men ja... Vi tackar för... Jag skulle säga det Nu är jag kanske lite, lite sur och dryg, och det är, mer, det är jättekul att folk, folk faktiskt kalar oss på det de tycker att vi gör fel. Så tack till LL, vem du nu är. Fortsätt skriva in till snepod.gmail.com om har några synpunkter. Verkligen. Vi har fått en förfrågan också om en filmrecension. Mm, just det. Är det någonting vi ska ta upp? Vi tänkte väl titta på den. Vi kan väl ja. bara säga det? Folk kan ju <coughs> maila in, eller skriva åt oss på Facebook, Tommy, Filma, Niklas och Emilio. Eller maila oss på ett snabbt, Och då har vi fått ett mejl från Jimmy Björktorp. Björktorp. Björk um, som vill att vi ska kolla på musikalklassiken Tänker jag faktiskt kalla den. Crybaby från 1990 med Johnny Depp Det var tänkt att vi skulle prata om den idag På grund av lite schemamissar Så har vi inte lyckats göra det Så om du orkar vänta dig nästa vecka Jimmy Så tar vi den då Det ska bli intressant för jag, det var En av mina första Johnny Depp-filmer tror jag Som jag har sett jag, jag sett den för jättelänge sedan med farmor Oj Och eh, jag kommer inte ihåg så jävla mycket av den Så det ska bli kul att se om den mm, Och jag har aldrig sett den så det blir spännande Så att, ja, nästa vecka Niklas, har du sett den här. Nej. Sen som det var en av dina uh, filmer som... Eller en av <coughs> din... Din farsa. <laughs> som din farsa hade på sin uh, VHS-hylla. Det kan man tro, men uh, vi har inga John Waters-filmer som regissören väl heter. Mm. Uh, jag tror inte jag har sett en enda film av honom. Jag har sett Serial Mom. Den gick ju väldigt mycket på... Uh, fan, Filmnet hette det, va? Filmnet? Ja. Uh. Uh. Ja, det som sen film. Kanal, kanal plus. Ja, ah, precis. Hette inte filmnet förut? Jo, det gjorde det. Ah. Ah. Hette det ingenting för innan? det. Filmix? Nej. Film. Filmet, filmet och TV1000 var väl parallellt med varandra. Just det. Jag tror den gick där. Den var lite obehaglig här för mig, när jag var liten. Ja. Det var också en sån där film jag såg med farmor. Hon passade <laughs> mig väldigt mycket när jag var liten. Jag var väldigt Lisa, bråkig. Vissa obehagliga filmer för att ja. det skulle bli lugnt. Hon är ju tyska, så... Det var väl. Min är lite alte affe. <laughs> Min Visst lilla du... <laughs> ja. ja, då var jag hårig. Ja, ja men vad, ja, det är såklart klart vi ska titta in den här filmen. Mm, det är jättekul när faktiskt tipsar om saker ni vill att vi ska prata om. Det sånt gillar vi. Så fortsätt med det. Boom. Dock har det varit lite filmtorka tycker jag faktiskt. I alla fall för oss skulle jag vilja säga. Ja, men jag tycker nya filmer, fan, har det kommit något nytt som man vill se på bio? Jag tänker på vår lista som vi ska prata om filmer idag är väldigt, väldigt, väldigt liten. Det är ju Pain and Gain som vi ska prata om lite senare. Och sen har man ju kollat runt lite, i alla fall jag, vad man kan gå och se på bio för att snacka. Man vill ju helst snacka om aktuella filmer. Mm. Det är därför jag ska prata om Stålmannen från 79 om några minuter. Ja, <laughs> precis. Det var nöd och näppe. Ja. Och det känns ju tråkigt. Men, eh, vi har ju något att se fram emot. Jag tvingade ju er för några minuter sedan att se senaste Gravity-trailen. Mm. Jag skickade ju länken till Niklas för kanske någon vecka sedan. Och då skickade en tillbaka. jag hör, media blackout. <laughs> ja, och nu eh, stuntar vi den då. Så, ja. så såg vi trailen Och, jävlar, vilken resa det där veckan var. <laughs> ja. Ja. Men det, det var det ju i Miljö. Jo, jo. Det, det, jag har inte sett någonting från där heller förrän nu. Och Jag fick redan så här: det här vill jag se på Kostmonåva. Mm. Verkligen? Det kan Verkligen. Mm. inte göra det mm, Blås Blåsa upp den här hur stor upplösning som möjligt. Det, de som inte vet vad det är, det är ju Alphonse, vad är han Alfonso. Killing Al, ja. of Men, regissören Och någon jävla Harry Potter-film har vi gjort också. Eskaban, mm. tror jag. Ja. Mm. ja. Killen of man är det man kommer ihåg från? Ja. Eh, hans senaste sci-fi-film som James Cameron gick ut med för någon vecka sedan. Som han, han hade sett det och sa att det var världens bästa sci-fi-rulle, sci sa han väl kanske? Rymdfilm eller vad sa han? Eh, rymdfilm var det som du sa att han hade sagt till mig. Så jag har det det. Oh, ju din källa och internet är din källa. Det här går har ja. inte gått. Nej. Men bara de ordens... Eh, Kritiker i kroppen på mig. De väger tungt. Verkligen. Man kan den om science fiction, den man Cameron. Ja. <här> <här> <här> <här> <här> <här> <här> <här> Nej, anyway, men det här är vi peppar på, och nu ber vi som fan till gudarna att SF inte får för sig några jära fuffens och eh, stägger ner den här filmen som de gjorde med The World's End. <här> The World's End, precis. Så, <här> den... så, som jag var aspeppad på. Ja. Jag undrar vad som händer där, om S någon som jobbar inom SF eller något liknande som lyssnar på det här, eh, mejla oss. Vi kan ju mejla dem, <laughs> det är intresserad De, kanske inte fanns någon hype. Nej. Det men är... så går det när man köper in en film som kanske är två månader gammal. Ja, men lite så är det ju faktiskt. Då, då ser folk, ja men den här finns redan, finns redan att ladda ner. Eh, då fin, den finns igen. i sjön. Den finns i sjön, <laughs> precis. Så är det ju med Pain and Gain också som, eh, som kommer nu här. Och jag undrar också med filmen This is the End, som hade ju premiär i Staterna i sommar. Mm. Den har ju premiär 25 oktober i Sverige. Mm. Den skulle inte förvåna mig om den också kommer finnas i skön innan dess. Precis. Så, Fråkigt äh... faktiskt, men man vill ju se de här helst på bio. Det, är ja. det gör sig som bäst, förutom Captain Phillips kanske. <laughs> <laughs> <laughs> ja. Det så men Tom är Superman. Ja, jag kommer ihåg för några månader sedan så börjar jag hålla på att hacka på Netflix. Och jag tycker att det var ett bibliotek som liknade Jimmy Åkessons <skratt> VHS-samling VHS nästan. Mm. Eh, nu har de ju skärpt till sig faktiskt tycker jag, svenska Netflix. Och det börjar komma in bättre och bättre filmer. Plus att de har lagt in den här lilla, en liten grej men jävla självklart tycker jag. Min lista. Vilket betyder att man bara behöver trycka in en film och trycka på en knapp som heter Lägg till min lista. Så kan man ju bara lägga på en Q-Köl i stort sett. Som man vill se senare. Vilket jag har gjort med, ja, jag tror jag har 25 filmer där som jag ska dra igenom. Det blir lite roligare då. Mm, verkligen. Och eh, två av filmerna som jag har dragit igenom är Superman-filmerna. Superman 1 och 2 alltså. Precis, eh, Christopher Reeve för... Jag har inte sett någon av dem. Jag har inte sett någon av de gamla superfan filmerna Jag såg första eller andra filmen när jag var liten. Några scener kanske. Eller sånt där, Men jag har inte sett hela filmen. Jag hade sjukt låga förväntningar som folk kanske är bekanta med mig. att Jag, jag, jag, jag tycker inte om de här superhjältefilmerna allt för mycket. Det var X-Men i sådana fall. Jag är lite småsvag över. Men resten. Avengers. Vi har ju recenserat Avengers. Varken jag och Niklas hade kul med den filmen. Du gillar den Emilia, antar jag. Jag minns att vi alla tyckte att det var världens bästa film. Mm. Ändå så vann Take-Shelter som det var. <laughs> Konstigt. Uh. Är det nog fel i omröstningen? Du någon idiot som räknade ihop poängen. Ah, ja. Hur som helst så trycker jag igenom Armarna i kors. Första Superman-filmen. Superman The Movie som den heter. Regisserad av Richard Donner. Mest känd som dölvapen vapenregissören. Alla fyra filmer, vad har han gjort? Va? Det stämmer. Det stämmer bra. Och då kommer vi samtidigt smaklöst in på min lista faktiskt. För, för att börja med så älskade jag den här filmen. Jag tyckte den var svinbra. Jag hade hur kul som helst när jag mm, såg visst, den. Visst är den. Den är skön. Den är jättebra. Fan, men, men, vad... den, är, den är lite lagom löjlig. Nej men den är perfekt Löjle. Den är svinmys jag älskar eh, Christopher Reeve. Jag älskar alla. Den, den, jag älskar till och med Gene Hackman när han säger mm. så här. Don't you know who I am? I'm Lex Luthor. The mightiest William in the universe. Mm. <laughs> och han säger det kanske åtta gånger i filmen. Ändå så hamnar han i skinken. Jag gillar att de har en finka. Plus att när de är i så har de randiga kläder på sig. <laughs> <laughs> ja, nej, den är faktiskt jävligt bra. Ja, nej, men jag, jag tyckte om den jättemycket. Och då tänkte jag göra en lista som alltså, jag hatade, stort sett, man of Steel, Jag tyckte inte alls om den så jävla mycket. Och eh, då tror jag att jag skulle tycka nästan lika. man brukar gnälla på det här med superman att han är så jävla stark och hej och hej. Det, det blir ingen kul att titta på. Det. det är såklart. Det kan jag hålla med om. Men ändå så var det någonting kittlande i den här filmen som fick mig att liksom, både heja på stålmannen och alla karaktärer runt omkring honom. Och då har jag gjort en liten lista som kanske ska bli någon latund till kommande superhjälteserier. Förutom X-Men, för jag tycker om det de gör med X-Men-filmerna, förutom trean. De kan, de kan vara som de är. Okej. Okay. Och nu, nu är det inte någon riktigt kronologisk ål... Det, det kanske det är. Men vi börjar med plats nummer ett då. Varför jag tycker det här är så mycket bättre än de, eh, den här generationens superhjältefilmer. Mm. Då de har det, skrivit, jag har roligt. Det får vara <laughs> ostigt och lite beigt. Och jag tycker om det. Det, det, det är ostiga repliker. Det är massor med sådana här sjuka skämt som de har till varandra- eh, till exempel i Superman 2 så räddar Superman en pojke som faller ner från Niagarafallen som tar, det tar typ 20 sekunder för honom, han bara faller, faller, faller, faller, faller. <laughs> och så räddar han pojken och så sätter han ner dem bland massa människor och så säger den här lilla pojken säger, Thank you Superman, one more time bara, No, everyone only gets one free ride <laughs> <laughs> och så flyger han iväg och alla bara Woo! <laughs> Och så säger typ såhär föräldrarna typ här Ja, nu blir det ingen mer glas eller något sånt där <laughs> <laughs> Tommy visade ju mig en sån här best of från Superman 2. Och det, det, det, det finns något där. Ja, men jag tycker... Jag, jag har ju extremt roligt när jag ser de här äh, filmerna. Alltså, de, de, de är ju sjukt medvetna att det är väldigt ostiga och löjliga repliker. Plus att... Äh, Christopher, eller vad säger jag? Clark Kent är ju extremt virrig och går runt. Han är, han är nästan som en Benny Hill på kontoret. Går in, <går i, in saker, i saker. Går in, in i människor. Det alltid, <går> alltid, han... är ju för att de har de där jävla glasögonen. Ja, men de åker alltid ner liksom, nästippen och så tar han upp den så här. du Louis. Almost revealed my secret identity there. Ah, det, det är underbart. Jag, jag har svinkul när jag ser de här två filmerna faktiskt. Mm. Ehm, och det kommer på plats nummer två. Så jag har jag skrivit. Det är bara en serietidning. Och då köper jag slutet. Ja, du tänker på ettan eller? Yes. Mm. Det jag var lite orolig för. Och har skrattat lite bakom ridån. Är att. Eh, folk som har sett den här filmen håller på. De, de har sagt att. För fan det. Alltså det, det är det värsta slutet i hela historien. Att Louis Lane dör i slutet. Mm. Och det, det, det är superfin scen för Superman ska rädda världen. Och det är väldigt många som hamnar i trubbel samtidigt. Men Louis Lane, alltså det, det, man får någon slags klaustrofobitjänst. För att det blir någon slags jordbävning. Så hon åker ner med sin bil och så kläms hon ihjäl. Och begravs ska, levande till och med. Han, ska, han måste välja lite mellan att rädda henne och rädda världen. Ja, ah, precis. Och så försöker han hinna och så. Och det, oh fan, jag får gå syd just nu. Och, och så åker han till plats och Louis Lane är helt död. Och han, han blir helt tokig eh, Superman. Sen han flyger upp i rummen och liksom snurrar jorden. Så, så jorden snurrar tillbaks och tiden spolas tillbaks. Så han kan rädda Louis Lane. Och jag, jag älskar det. Jag köper det. Det är en serietidning. Jag köper det. Jag tycker det är underbart och svinsmart slut. Ja men grejen är jag har mindre problem med, med typ den scenen. Än med sådana så som är så otroligt jävla ologisk Än med mycket mer logiska grejer i, i typ i uh, nya, nya superhjältefilmer för där känns det ändå som att de försöker förklara det med någonting här är det bara typ att nej, spåla tillbaka tiden ja okej, okay, det... varför då? Fatt han är faktiskt superman Just deal with it <laughs> så det är såhär, okej okay. ja, han, han vänder planeten, helt... om den snurrar åt vänster så då spårar tiden tillbaka det vet alla <laughs> och, sen, och så tycker jag det så fint att han sen sätter tillbaka den i rätt Ja, just det. Att <laughs> så, att det börjar, så att tiden börjar gå framåt. Så man skulle sälja bos -grej som man tycker på play. Tänk om man hade sett lite precis som man lyssnade på podcast att den hade 1,5 gånger hastighet. Uh. Sen för snabbt. <laughs> ja, jag, jag, jag tycker. Det är nog det som är problemet tycker jag med de nya superhjältefilmerna tar sig själva på så jävla stort allvar och rädda mänskligheten det är ekonomi och bla bla bla bla. Jag tycker det är fan, det får vara lite quirky och lite löjligt och lite cheesy. Det är inte lika mycket lek längre. Nej, precis. Det är inte Nej, lika precis, mycket pojkfantasi av springa runt med, med en röd handduk runt halsen och låtsas ah. att man är supermän. Ja, ah, precis. Och <täusper> du kommer till plats nummer tre då. Louis Leeds <laughs> ytligaste och mörkaste karaktären jag någonsin har stött på i en superhjälpig <laughs> Först har den här rö liksom hur gammal kan hon vara? Hon ser ut som så här 35+, plus. vilket är jävligt kul också. Nu behöver inte vara liksom 20 bast smala modeller som ska spela flickvän eller liknande, utan här är ju en vanlig liksom rynkig 30-plus tjej som röker hon som tar på kontoret. Ja, hon är söt, det är hon verkligen. Mm. Men jag tycker att hon... hon... Hon är, hon är ingen sex -symbol. Nej, det, det är det väl inte. Och eh, jag tycker det är kul att hon kärar ner sig i eh, stålmannen så extremt hårt. Eh, mm. Samtidigt som Clark Kent väldigt öppet sig till henne att han är kär i henne och vill ha ett förhållande. Så säger hon så här, no sorry I'm with Superman. No, go and get some orange juice for me, will you, Clark? Eh, hon, hon använder ju honom som, som det vore sin butler. Men sen kommer hon kommer på att det är han som är Superman. Då, då vänder hon sig tillbaka till Clark Kent. Och tycker att han är världens bästa i världen. Det, det, det, det är ytligt. Hon är ju ett helvete alltså. Jag, jag älskar det. För det, det är ju självklart att det är så. Det är, så funkar människor. Ja. Jag det, det, tycker det är underbart porträtt av henne faktiskt. Och sjukt duktig är hon. Så spelar Lose Lane. Mm, det är åt andra hållet i uh, Batman Forever måste jag säga, med Val Kilmer. När... Uh, när han kommer till hon säger av vad heter hon? Vicky Weil. Vale. Man sa Vicky Weil vale i den. Nej, det är Etta. Vad fan är hon? Skitsamma, Nicole Kidman. <laughs> och <laughs> när han kommer redan på natten i så här Batman och hon säger förlåt men jag, jag är kär i någon annan. Och han bara, oh, det är Bruce Wayne, motherfuckers." Och så kan han, hem. och så är jättebra. Mm. mm. Så hon är li lite mindre ytlig. Hon väljer mannen över superhjälten. I och för sig är han miljardär. <laughs> så det kanske inte är Superman svikt. är bara liksom <laughs> psykotiskt störd människa som bor i en grotta, tror alla. vem liksom. mm. blir ihop med honom. Sant. Eh, nej, men jag, jag älskar Superman. Och jag tycker att alltså, summan av den här min tes är väl att... Jag tycker att de nya filmer. Man kan backa tillbaka lite. Jag tänkte också när vi såg Kickass 2: Vad fan var det som var så bra med den? Jo, men det var ju humor nu. Vi hade ju hjälpt kul när vi såg det. Men det var ju väldigt ostigt på sina bitar. Visst, Kickass 2 är ju egentligen en riktig sån här Marvel-DC-superhjältefilm. Den har ju sina egna mallar den går igenom. Men jag tycker att. Jag tycker det är synd för det man såg på Man of Steel, att de kunde gått en helt annan väg. Bara för Christopher Nolan nu var med där så skulle det finnas någon slags mörker och actionspäckat. Alltså första Superman-filmen, jag, jag tror inte det är förrän de sista 20, 20 minuterna det blir lite action. Sen är det bara liksom Clark Det Då är det nästan för mycket. Vad sa du? Då är det nästan för mycket alltså, i men of Steel. Att det är, liksom är ju ja, inte jättemycket jävla förrän slutet, och sen slutat så bara... Då. Men det är pådrag hela jävla tiden. Jag tyckte Superman första film var mycket, mycket bättre, liksom, eh, origin story. Alltså, där du fick reda på hur han eh, hamnar eh, i Kansas och eh, hur deras planet sprängdes och hur eh, General Sod var fångat tagen och sånt där. Det gick väldigt snabbt alltihop, men jag tyckte att det var, ja, efter en kvart så fattade man liksom vad som hade hänt och sånt. Man vet, vi vet vart vi är liksom. Ja, och det, de är ju väldigt lika varandra Män och Stil och, och Superman att han, han i början efter sin egen identitet hur han var. Och hur jo, han... Jo, men det är ju far... karaktärerna, är ju så. Ja, men hur, hur de gör med hur, hur hans alltså, pappa gör inom situationsteknik hans mä, mänskliga farsa. Vad fan säger man? Som bor mm. på jorden. ja kanske Hans för Ja, de ja Kalla det, hur han dör och går bort och sånt där. Eh, det löser de mycket bättre än vad de gör i Man of Steel där inne jag vet. Snavsen. Ja, det är helt hemskt. Så verkligen jag tänker tycker... dö nu bara för att lära dig en läxa. Okej, Nä, men, jag, jag blir så nöjd över den här faktiskt. Jag har till och med beställt dem. Eh, den, den ska hamna i min eh, samling faktiskt. Jag tycker de var fan bra. Den här vill jag se. Den här ska jag se flera gånger verkligen. Mm. Jag, jättenöjd vart jag är. Men eh, trodde du att en man kunde flyga? Det var ju taglinen för filmen. You'll believe a man can fly. Okay. Men däremot måste jag missat den här uh, Is it a bird? Is it a plane? Grej, Fast det är väl inte som i filmen. Det är ju det är från uh, tidningen och uh, den animerade serien. Är det det du är uh. It's a bird, it's a plane. No, no it's, it's Superman. Uh. Uh. Det, det är med, jag vet att det är mer en tecknad serie. Uh, uh, jag tror det var med i filmen. Du uh, var jag lite besviken av att de skulle... Jag var nu <laughs> kommer den när de skulle peka upp luften. Så, så, nej. <laughs> Look up there, it's Superman. Ja, uh. uh, besviken. Men eh, Niklas, tyck, du, jag visade några scener ur uh, Superman 2. Inte lika bra som första filmen nej men eh, ändå väldigt underhållande och ger mig lite sugen på den här dråpliga humorn som verkar genomsyra Superman 3 som under svenska titeln går under Stålmannen går på en kryptonit. Asså för Magnus Bettner har skrivit där under titeln säkert. jag är rätt säker på och nu nu får lyssnare rätta mig om jag har fel För att det kan bli att jag får ta tillbaka det här Men jag är rätt säker på Att fyran aldrig gick upp i Sverige ah, Det kan jag... ju ha, ha att göra med Hur jävla otroligt Fucking kass trean var <laughs> Jag tänkte sen Nej var... nu får det fan vara nog Men var, det var är fyran otro... bra då? Ja, men jag har aldrig sett den Nej. Tänk, alltså, men det, det, det är som att Sverige har glömt bort Att den existerar mm. Man, man, när man snackar om de här superhjältefilmerna så är det så bara ah, ettan, bra, tvåan, ah, men okej, trean, för fan vad kass, fyran, ursäkta? Mm. Ja. <laughs> ursäkta. Men eh, Niklas, jag är lite nyfiken för du är ju väl lite som mig, du är inte så jätteförtjust i de här superhjältefilmerna som liksom haglas över oss. Liksom. Eh, blandat, alltså jag gillar, jag gillade av Batman, jag gillar Kickers och X-Men men inte så mycket mer än så. Ja men du nämnde typ 3% Av alla filmer Som kommer okay, ja. Nä, Att man men... saknas nästan Att man skulle vilja ha en lite mer B-films superhjälte <laughs> ja men, det, det, jo, men jag gillar ju det här Lekfulla då som till exempel Kickass Bjuder på um, Och uh, Framförallt så det lilla jag fick se Av Superman 2 som jag gillade var ju De kassa-effekterna när han flyger omkring Med <laughs> i högsta hugg Och, och så vidare <laughs> Men alltså sådana eh, stor superhjältefilmer eh, jag vet inte det finns väl någon viss krav där från eh, filmbolagen att de ska vara extremt seriösa och eh, tyvärr Det ska väl komma någon som heter Ant-Man som verkar lite småkul Emilio, kan du berätta mer? Ah, jag vet inte så mycket om filmer, men Ant-Man är ju en av Avengers Ja, eh, oh, där Pym. dog är pep <laughs> Nej, men där, ja, han går väl omkring och kan krympa sig och ha sig. Det låter, det låter spännande. Och göra sig stor. Jaha. Ja. Älsklingar älskling krympte barnen. <laughs> men men jag, jag tänkte samtidigt på en grej. Vi fick kritik av våra eh, kära kollegor borta vi eh, har du inte sett den? Att vi är kanske är lite för nostalgiska av oss, eh, Så du och jag Niklas. Mm. Eh, de såg det ju härifrån med The fing. vi hyllar. Eh, det var väl något liknande. Sånt där. D dåliga specialeffekter. Men när jag ser så här Alltså dåliga specialeffekter, Alltså gamla specielleffekter. Jag vet inte. Jag, jag gillar det som bara den. Men det har ju någon charm i sig. Ja men precis. Det har ju det. Och det men kanske vet jag... att jag blir lite nostalgisk om mig. Jag vet men, inte. Ja, jag alltså, kanske det har kanske, där vi... tror, tänkte jag. Ja nej, men jag tror att det, vi kanske är lite mer alltså, nostalgiska. Nostalgiska jag känns det. Vi, vi var inte med. Men det känns som att alltså, vi har någon eh, jag tog upp det Jo, jo jag... Nej, men jag menar jag, jag, jag tänks att man har någon form av eh, förkärlek för liksom så här, alltså film gammal film som i alltså som det gamla filmskapandet. Det här liksom så här drömverkstan eh, av lite mer analog Svårt att förklara, men jag fattar nu vad jag menar? Det är liksom att det inte bara är film som film utan film som i det skapandet av folks drömmar. Och att sitta och snickra ihop det på något sätt. Um, när man inte har liksom tillgång till att bara kunna trycka på en knapp. Nu, nu förminskar jag ju verkligen vad, <går> vad alla <går> special effects team gör. Om jag säger att de bara trycker på en knapp. Men alltså, förstår ni lite vad jag menar? Det när man är mer begränsad i i vad man kan göra så blir det en, en helt annan utmaning och att vi, man ser um, man ser liksom tiden som ligger bakom det på ett helt annat sätt och att därför blir det bättre ja Ja, Vi går vidare till eh, nästa ämne och eh, någon annan som har gått vidare till en annan typ av film är ju Michael Bay och, eh, det, och, och, och, och smaklöst in på hans senaste rulle Pain and Gain Gud, du kämpade igenom den här poängen men det gick Jag svettas här som var den Jag tror jag, tror jag aldrig är använt ordet smaklöst för många gånger i detta avsnitt Ja, Penny Game, Michael B.s nya film med Mark Wahlberg Dwayne Johnson och den svarta killen. Uh, handlar om. Den som har fått honom heter Chris. <laughs> Anthony ja Okej, Anthony ah, Mckey. Okay. 42 var han med, va? Vad heter den? Var han inte med i 42? Ah, så, ja, spände den här rapporten? Ja. Ah, ja, just det. Mm, sant. Jag uh, Men nej. det handlar i alla fall om. Uh, nej, jag vet inte. Jag, jag, jag nej, det var inget. Okay. Vi, vi klipper och tar om. Nej, nu får du stå på ert Nej, det vill jag inte. Ja, i alla fall. Vad är det för jävla film? Det är. Jag har ingen aning. Det handlar om. Um, heter de The Sun Jim Gang? De, det är tre bodybuilders i filmen i alla fall som bestämmer sig för att de ska ta en liten del av den, den amerikanska kakan Eller vad man säger Och bestämmer sig för att kidnappa en rik kille Få honom att skriva över alla hans ägodelar och pengar till dem Och sen leva loppan Filmen går ju ut väldigt starkt med... Det här är en sann historia. Det är, redan på posten så står ju inte ens based on a true story uh, som du så ofta gör utan this is a true story. Och vi påminns igen uh, under filmens gång så kommer upp en, en, en text där det står kom ihåg det här är fortfarande sant. Um, Men är det det Emilio? Det är det verkligen inte. Um, <laughs> väldigt, väldigt mycket är sant Väldigt mycket är inte det Väldigt mycket är hållordfabrikat Etc, etc, som det alltid är Men så att, tror inte att det här är en sann historia som de, som de faktiskt säger att det är men um, själva kontexten Men, är precis sant, alltså. Men kontexten är sant Det, det fanns ett sun jim De gick ut, så de var bodybuilders De gick ut och, och kidnappade folk och de fick uh, Den här uh, mannen Att skriva över alla pengar på dem de var dock inte enligt artikeln vi har läst och som jag har länkat till er. Har ni kollat igenom den? Nej. Ja. ja de, de är tydligen inte så riktigt så sympatiska som Mark Wahlberg, Dwayne Johnson och Anthony Mackie verkar vara i den här filmen. Det känns ju överlag som att de kidnapparna i filmens inledning görs mer sympatiska än vad de är medan eh, kidnappningsoffret mm, görs väldigt, väldigt osympatiskt. Så att man ska, på något sätt ska få en... Eh, ska hålla med... Ja, man ska eh, känna med det. de här kidnapparna och tycker att, jo, men det är bra. Det är kidnappar honom. Sköna och sen, killar. Sen gradvis så ändras det där då. Ja. Ehm, tydligen på riktigt så är de ju helt brutala och inte alls särskilt trevliga. Men... Om vi ska hålla oss till, till filmen som vi är faktiskt här för att prata om och inte bakom liggande historier. Nej, så... Det kan man göra, tycker göra. Jo, men jag tycker vi ska inte snösa in oss på det. Liksom. Ah. Jag, jag tycker det är dåligt att den säger att den är en sann historia och att den påminner om det under filmens gång. Och hela tiden och att den inte ens kan vara ärlig nog att säga att det är baserat på eller inspirerad av en sann historia. Um, när den går ut så här starkt med att allt det här är sant så ska fan mer än det här vara sant. Till exempel, och det här tycker jag är det fulaste. Um, Dwayne Jonsons karaktär är, finns ju inte ens. Han är ju en komposit av um, en komposition av flera olika personer som de har satt ihop till en karaktär. De var fler än tre alltså? Ja, de var tre, fyra, fem stycken personer som de har gjort till en karaktär. Um, i, i, I slutet, alltså i eftertexten till filmen så får vi ju se lite sådana här, var är de nu-aktiga eh, bilder. Vi, vi får se liksom Mark Wahlberg och sen klipper de till personen han faktiskt spelar, vet du, Daniel Lugo. Uh, och liksom hur, hur han ser ut På riktigt, och så visar de Anthony Mackey Och så klipper de till Adrian Dorvald Som han spelar så här såg han ut på riktigt Men Dwayne Johnson, när de ska klippa till hans kräktare Istället för att visa alla de personer de har sagt upp har De har tagit in en skådespelare Som låtsas vara hans riktiga person Jaha Så det är ju en fejkad bild Som de då visar som liksom sanning Ja, det, det reagerade jag också på när jag, när jag läste artikeln då Som du skickade, att eh, i vissa delar av filmen verkar man köra stenhårt på att ja, det här är sant och, och också eh, köra på det. Men sen så när det passar Michael Bay då i det här fallet så går man ifrån det helt och hittar på lite allt möjligt då för att få ihop storyn. Mm. Så jag hade varit mer okej med om man sagt att ja, den här filmen bygger loosely, loosely based på sanna händelser inte som man hela tiden nog påminner eh, i filmen genom att ja, men det här hände verkligen. Sen är det ju väldigt sanning. mycket som, som tydligen stämmer överens väldigt bra med vad som faktiskt hände. Men det spelar ingen roll. Om, om, så länge filmen inte är liksom helt överens. Om det inte är liksom en, en någon form av biografi eller någonting så ska man inte säga att det här är en sann historia. Det är baserat på en sann historia. Så det ju, skäms, skäms Michael Bay och alla som är inblandade. Mm. Uh, men som film, så, alltså jag hade så jävla låga förväntningar i gick in på det här. Men jag var positivt överraskad. Jag tycker det här var mycket, mycket mer underhållande än vad jag hade trott att det skulle vara. Jo, men eh, jag är väl lite inne på samma grej. Alltså att efter Transformers-filmerna, i alla fall de två första, så är det ju kul att se en lite mer karaktärsdriven Michael Bay-film. Fast ja, karaktärerna är inte jättedjupa så är de i alla fall... Eh, de har personligheter som går att läsa av och man följer dem ju med stort nöje i alla fall. i Filmens för, första halva tycker jag är, är väldigt bra, underhållande rapp. Sen problemet är väl som så ofta med Michael Bay-filmer att det blir lite för långdraget. Den här filmen är ju grit, på 2.10. Jag tycker det är lite för långt med tanke på att det är en, ja, det är en vanlig kidnappningshistoria. Som är lite upppumpad med stora muskler och skön 90-talsmusik och vackra Florida-bilder. Jag vet inte, det håller inte hela vägen för mig. Men jag är ändå också positivt överraskad med tanke på att det är just Michael Bay. Tommy, vad tyckte du om hela den här? <laughs> Nej, jag är fortfarande kvar i det här verklighets... Ja. historien och liknande jag tycker det är så synd nu har ni ju sagt så mycket bra saker jag håller med er verkligen till allting men det jag skulle vilja tillägga är att jag, det, det känns helt skevt att du och jag såg den här tillsammans Niklas vi, vi satt ju och skrattade väldigt mycket när vi såg mm. den här filmen för den är ju väldigt rolig mm. men sen när man läser på om den här vad var som verkligen hände och sånt där så känns det som att det, det känns inte så respektfullt av Michael Bay och de här offrerna som har fallit under de här muskelknutternas händer liksom. Och dött på väldigt makabra sätt. att han det, det, det känns som att man inte har någon respekt för dem när han har gjort den här filmen. Och därför Precis. blir jag lite så här... Man, man, man känns man, man sig som dålig människa när man sitter och pekar på tvn mm, eller mm. på bioduken och sitter och skrattar åt de här för man, man det lämnar lite He dålig smak i munnen alltså. Ja, precis. Man hej hejar ju på dem av någon konstig anledning och man, man har ju väldigt kul med den. Men det är dem, inte hela konstiga anledningen. De är i den här filmen. Ja, men precis, men sen det jag menar att det, det blir nog sjuk svart vändning på det hela att när man väl sig på och, återigen om det här hemska som hänt för det är ju superbrutalt i de här. De har ju förstått liv, mördat människor alltså ja, helt men... brutalt. Ja, precis. De, ja, jag har det, det tycker Michael. Det, jag vet inte. Jag kan bara se att han liksom smaskar om munnen så Det här kan vi göra något kul av. Och så blir det väldigt kul faktiskt när jag ser den här filmen. Jag tyckte om den jättemycket. Eller jättemycket. Men det var bra, bra för Michael Bay. Men jag var, jag var underhållen. Ja, men precis. Det var det också. jag också. Men, men man blir lite så här smutsig efteråt att säga: Shit. jag blir underhållen på fel sätt, kanske. Att, ja men det är det här med, jag tycker inte om att han nästan utnyttjar de här offren eller den här historien och så gör någon slags, det är ju inte så mycket action i den här filmen vilket jag tycker är faktiskt är jätteduktigt om Michael Bay att undvika alla de här dyra explosionerna faktiskt det blev jag, slags... jag tänkte om. När, när jag läste om vad som faktiskt hade hänt Så var det så att De träff, träffade inte polisen en enda gång Det var ingen skottlossning överhuvudtaget Med den här dramatömen Med att de arresterade killarna Och så var det klart. Mm. här blir det ju skottlossningar lite här och där eh, I filmen jag, jag var ser Michael Bay sitta en liten skottlossning liten. Folk bara ja, men nej, Michael, det, det, det nej Michael Det var, det var det inget sånt Han bara jo men liten liten. Och de bara nej Okej okay. Liten skottlossning Ja, Niklas spelade ju någon slags bingo nästan när vi såg den här filmen. Över liksom såhär, eh, signalement som Michael Bay har under sina filmer. Att man, man, man kan ju se så tydligt att det är Michael Bay. Allt de här grovperspektiven med kameran som åker liksom skjuter huvudkaraktärerna underifrån Medan de står helst på ett hustak och har någon dialog med varandra. Eh, men sen har han börjat med något nytt då, Och börjar skjuta med så höghastighetskamera. Eller han gjorde väl lite det i Transformers när de höll på typ såhär förvandla sig till bilar och liknande kunde man använda någonsin men det var extremt jättesnygga scener faktiskt, det är särskilt i början tyckte jag ögongodis för det visuella mm. äh, även det här tvättstället med kläderna ja just det, vi bara skrek Pearl Harbor så. ja verkligen <laughs> så det tänkte jag också jag kan inte riktigt släppa det här som vi var inne på med med att göra liksom popcornunderhållning av sådana här tragiska händelser. Jag tänker ju på Pearl Harbor som i, i mån och mycket är en så här matiné-popcorn-film som också är, bygger på extremt tragiska händelser. Um, så det känns det som att det inte är första gången som han är ganska respektlös när det gäller... Uh... Alltså, Pearl Harbor var inte så rolig. Den tog väl sig själv på ganska stort allvar här för mig. Ja, fast den hade ju all de här liksom komiska sidekickarna och den här kärlekshistorien i och för sig då kan man ju dra det längre bakåt, då Titanic till exempel som också är, gör underhållning av en, en stor katastrof med en rätt mm, fan, det, ju. det är inte riktigt det samma det. sak för det Nej, är liksom, i Titanic det. så är det inte den här oj vilket skönt isberg den vill jag hänga med Uh, det finns olika grader i helvetet, med andra ord. Men, uh, uh, uh, jag tycker det här är mycket mer smaklöst än vad uh, Pearl Harbor eller Titanic gör för att utnyttja en uh, verklig händelse. Liksom. Mm. Jo. Uh, mm. för, för här använder de ju riktiga offer, eller riktiga offer, men liksom, det baseras ju på. Det, det blir mer. Jag vet inte varför, men när det är mer så här, stora slag och sånt där. Jag, jag bryr mig inte så mycket om sånt. Men det, anonymt, sånt där. men det är mer anonymt Men När det är, liksom... det är typ fyra, fem personer som omkommer med liksom, eh, tortyr och sånt där. Det är ju en hemsk tortyrscen i en av filmerna. Liksom, och om, jag vet inte om det händer i verkligheten, men det skulle inte förvåna mig. Eh, så är det ju verkligen supertragiskt. <laughs> och det, den satt man mest och skrattade åt. Så här. Ja, nej, men <laughs> och, alltså, men det kan det är anonymt. Här vet vi vilka offren var. Mm. Vi vet ju precis vad som har hänt Och liksom, vi kan sätta ett ansikte och ett namn på dem I ett stort slag Så är det, liksom, det är inte samma sak För där är det, det är liksom en i mängden Men här blir det väldigt mycket, mycket mer intimt uh, Men och, och det är jättehemskt Men om man bara ska se den som film Så är det ju faktiskt bra underhållning Det är, liksom, det är om man väljer att kolla upp Vad som faktiskt händer bakom Som, det, som allt det där kommer fram Och man, det är då man känner att så här, shit nu, nu känner jag mig smutsig när jag suttit och grabbade att det här i två timmar tid. Jo, jo, det är klart. Fast man visste ju innan att ganska... Eller jag hade ju läst på lite i alla fall och visste ganska mycket om uh, vad som hade hänt. Och då kände jag... Det är, som Tommy säger att man sitter ju och skrattar. Det finns en, ett gäng så här, sköna kommentarer, roliga birollsinnehavare. Men alltså typ halv, halvvägs in, då börjar det bli så att skratten fastnar i halsen på något sätt. Och jag tycker inte längre att det är så kul. I synnerhet när The Rock står och grillar kroppsdelar i trädgården så, och, och har det skönt och, this is a true, still a true story Då vilket det jag... inte var nej men, men precis, men jag, började, jag mår ändå rätt dåligt när jag ser just såna grejer och att man ja, men det, det, det vänt... är precis, att de använder det rätt som har ja, men titta vad knasiga personer det fanns där this is still, still a true story <laughs> ja, alltså. ja att ja jag vet inte det är... fan det är svår ska man hata den här eller ska man älska den jag, alltså... det, jag, jag gillar den ju mer än vad jag vill erkänna. Jag, jag ville ju hata den när jag gick in för att tänka. Jag tyckte att på pappret lät som en jävligt rutten idé mm. av Mike Bay, men han gör, ju, han gör ju bra ifrån sig eh, med materialet, hyfsat i alla fall. Ja, eller skäms i den här. Ja, ah, Mark Warburg och Dwayne Johnson är jättebra. Jag älskar se när Mark Warburg blir, blir stressad. Och han säger att han måste tänka sig att han upp två hantlar och börjar så här <skratt> <skratt> köra Kör med mer rep. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> uh, nej, alltså den är, den är ju charmig. Den är verkligen charmig, det är den ju. Men uh, ja, som sagt. Just för att jag vet att det är sant, eller vad som är sant, så känns den väldigt smaklös. Men det är kul att man kan prova på något nytt för en gångs skull. När man tittar igenom honom. Jag hoppade in på hans IMDB. Och kollade vad han ska göra i framtiden. Det är ju Transformers 4 och så har det pratat om Bad Boys 3. Det, det låter inte så jättekul. Utan, fan, han skulle nog satsa mer på någon slags drama-action. Med snygga kameravinklar. Mm. Ja men framförallt sådana här bill lite billigare filmer. Det här är ju hans billigaste film att, sen just första Bad Boys. Um, och han har ju velat göra den här filmen väldigt länge men har inte kunnat på grund av uh, Transformers-filmerna. Uh, så det verkar ju finnas en sida hos honom som vill gå ifrån det stora och göra lite mer så här, intima draman. Även fast han hade ju fortfarande Michael Bay. Så hans trademark dyker fortfarande upp även fast i en lite mindre skala. Så det är ju lite uppfriskande med en uh, Michael Bay-film som inte bygger på specialeffekter och... Uh, utdragna action-scener. Det räcker med tvättställen och eh, musiken och kameravinklarna. Vilket, de är inte så dåliga faktiskt. De, de sitter rätt bra i den här filmen. Ja, jag tycker jättemycket om den. Det extremt snyggt fotad faktiskt. Eh, eh, återigen. En grej jag tänkte på då också, som jag måste få klaga lite på igen det är mängden av fel i den här filmen. Alltså för att Den utspelar sig i 94-95. Um, och så var det någonting Jag tänkte på, jag tror det var så oh, Gud, jag, det var. jag tror jag såg en, um, en bilmodell Som jag tänkte, det där stämmer inte Det där kan inte vara Den där kan inte vara så gammal uh, Och så gick jag in på IMDB här Och kollar på uh, de, de har ju listat På sådana här, här goofs um, Alltså fel Som de har gjort under uh, I Iman och sånt där Och det aldrig sett en så här lång lista mm -hmm. och det är bara så dumma grejer typ som så här, äh, saker som så här, äh, alltså som sagt, den ska utspela sen 94-95 så bara, men den här mobilen, eller den här bilen de använder här kommer inte ut förrän tio år senare den här kom ut 2000, den här från 99 den här från 97, den här från 95 alltså det är så här, det här från 2001 de har ju typ en Gamecube-kontroll mm -hmm. som ligger i någon lägenhet den kom 2001, alltså det är så här men inte, inte det är meningen? Säger de så tydligt att det är 95 det ska Ja, det gör, det gör det hela tiden. Det, säger så här, det här utspelade sig mellan 94 och 95. Mm. Um, och Till exempel uh, Solglasögon från 2012. Taco Bell-grejer från 2012. Ja, jag vet mm. Jag hänger inte upp med på sådana där men Jag, jag gör det. Särskilt när det ska vara så här... Alltså, jag vet inte. Det, det stör mig. Det stör mig. Särskilt när det är så här. Det här är sant. Och de, och de, för jag tänker så här. Jag störde mig inte lika på det först eh, lika mycket på det först. För då tänkte jag så här. Okej, okay, men det här är lite fel. Det, det gör ingenting. Um, det kanske inte ens... Man kanske ska se det som en du vet, modern... ...scen för... ...för det, det som... Uh, Alltså, för den här historien, att det, så här, det här var det som hände så här hade det sett ut idag men sen kommer på att de, det står ju faktiskt klart och tydligt i början mm. 1994 så. så det är slarv som Det har... är slarv, riktigt mycket slarv Medvetet slarv tror jag ändå Jag tror fan inte det jag, Nej, jag tror inte det är medvetet att ge honom ett par ray ban Ögon, som kom ut 2012 och man hade inte egentligen tänkt på kanske att det var dem, om det inte var det var just den modellen med... Det låter jättenördigt. Men, men tror jag att bilarna och allting sånt där. Jo, men det tror jag att det är medvetet alltihop det där. Verkligen. Mm, men varför, inte, varför? För det är, också, det är också så små grejer. Typ varför som, skulle det vara medvetet? medvetet det, det kan jag inte förstå. Ja, som... Romantisera kanske 90-talet mer än vad det egentligen var. Alltså, för att det ska se coolare och tuffare ut. Liksom. För att få lite mer lyx i det. Alltså... Du, du bara rekvisita för mig med och, och, nyare årsmodeller. För, Nej, men, alltså, för, men grejen är, då är det ju också bara så dumt. För det, är så här att... det handlar inte så mycket om själva 90-talet, inte det som är grejen med filmen. Om man ska köpa att det, alltså det är en helt annan sak om det ska vara en eh, film som verkligen ska utspela sig på liksom 60-talet och de ska utnyttja alla liksom grejer som finns runt omkring dem. Då kanske det vore konstigt om en bil från 90-talet dyker in där. Men, men, alltså för att jag, ser, jag ser inte lika stort problem med att, Till exempel att eh, alltså, Sånt här görs hela tiden Jo men Nu, nu kollar jag på listan här, till exempel. Det här Det här är ju inte alls eh, Lika viktigt Men till exempel i någon scen så är det någon som har en tröja eh, Miami Dolphins tröja Från 97 Och filmen nu spelas 94-95 ja, Det är ett par års skillnad Men det gör inte mer någonting för det är fortfarande 90-tal Men när det till exempel är en scen När de åker och ska dumpa kropparna så åker de förbi en Mustang från 2010. Och en BMW från 2001. Och det är för stor skillnad. Då, är det liksom, då känns det bara mer som produktplacering. än att det alltså, Och slarv. Än att det skulle vara liksom så här acceptabelt. ja jag, jag tror att det är medvetet. Jag hänger mig inte upp på det. Eftersom det är så mycket i en sånt Du tänker att det är mer en så här Marie Antoinette-grej då i sådana fall. Att man... ja, ja, varför inte? Great Gatsby alltså, har modern musik för att skapa stämning. Ja, det ser coolt ut. Ja, oh. jag har ingen bra start. för. Jag förstår vad du säger. Nej, men det tror jag verkligen inte att det är slarv. Nej, inte när det är så mycket sånt. Om du bor en eller en två enstaka, då tror jag att det är slarv. Men när det verkligen strösslas på med sånt hela tiden då tror jag att det är att han kanske är fascinerad av det där eller att de har fått sig sponsor och han tänker så här vad fan det är ju bara att slänga in allting. <laughs> det, det är inte slarv. Det är kanske mer lathet i sådana fall. Ja, ah, jo med lathet kan jag också också tänka på det. är. Mm. Så, så är det med det. Gå och se filmjärven. <laughs> ja, Om faktiskt. ni är sugna. Den är helt okej okay, faktiskt. Och med ett samvete kan Ja, ah, <laughs> sant. Gör, gör så här, läs, läs på först. Och tycker ni att, oj, det här var lite för rikligt. Jag gillar inte de här killarna. Han är skit i det. Um, om du mår för dåligt av det här, så kan ni ju gå och se den i alla fall och tänka att men det här är mycket trevligare att göra det här till er verklighet. Annars så bara musikfilm. Eller så gör ni som oss och bara sätter på den och smaskar den i munnen. Just det. Just det. Och till nästa vecka då, vad ska vi prata om då? Nu måste jag fan dra, honey. Så skynda dig nu. Det var ja. Vi har ju lovat, Jimmy var det väl, att vi skulle se Crybaby. Det skiter vi. Ja. Sen blir det även White House Down. Och, vad heter den? Olympus. Olympus as Två snarlika ja. filmer om vita huset som blir... ja. Kapat, vad man säger. <laughs> de åker iväg. Kapat. Ja, de måker iväg. Få olika presidenter antar jag också. Ja, en svart och en vit tror jag. What? Oh, oh. Får, vi får jämföra presidenterna kanske också. Det får vi absolut göra. Ja. Mm. Det kommer bli mycket referenser äh, om där. Och vi kanske jämför andra filmer som har kommit ut parallellt med varandra. Typ Precis. Typ Impact och Armageddon och sånt där. Det vore Det ska vi göra. Mm. mm. Bra. Men ska någon äh, säga hej då eller gör jag det? <laughs> Tack så mycket lyssnar! Hej då. Och igen, tack så jättemycket för rösterna på Daytona! Ha det bra!